Ти подивися на себе, на кого ти схожий. Болото, жабориння, будяки, все на тобі, і все на тобі поприсихало. А ти, мій кінь, ганьба. А я собі дурний думаю, і чого це мене всі бояться? Так це ж мене всі бояться через тебе, через твій отакий вигляд. Монашок до смерті злякав. Злякав? Я вже не кажу про китайців. А пана як підскочили до карети. Та хіба всіх, кого ти злякав, пригадаєш? Ох, прости мене, господи, і помилуй за таким конем. Петро шкребнув куріпочку по шиї. Скребло туго пройшлось по сірій шкірі і мало не зігнулось. Петро витер зубці об траву і взявся за скребло бома руками. Куріпочка загойдався. «Стій, стій, не падай!» Упершись коліном в коріпочину ногу, Петро шмарував його шию та боки аж упрів. Коріпочка заплющив від щастя очі і заплакав. Нічого він так не любив, як ту хвилину, коли Петро його чистив. Він любив, коли Петрові руки проходять по його ребрах і маслах, по шрамах, рубцях і гулях, а особливо, коли Петро чистив йому під горлом. Тоді Коріпочка солодко витягував шию, і сам терся шиєю об скребло. Нижня ряба губа його відвисала, і коли на неї всідався навіть гедзик, Коріпочка забував його здути, бо слухав скребло. Наливайківський табір лежав унизу між горбами, мов, у чаші. І хоча з того горба, де виїхав із Коріпочкою Петро, в очі і горіло сонце, він не міг не побачити всього того людського та кінського моря, що переповнювало цю велетенську випалену сонцем чашу. А голубий туман і сиві від вогнищ дими, що слалися над возами, наметами, людьми й кіньми, підпливали під табір і ніби відривали його від землі. Підіймали у небо, і табір, ледь погойдуючись, легкою сизою хмарою, висів між землею і небом. «Візьмісь раптом до вітер, – подумав Петро, – і подми, і понеси його, куди вітрові буде завгодно. Подме на Польщу, – понесе на Польщу, – подме на море, Туреччину або ж на Крим, – понеси його і туди. Такий табір легкий, м'який і податливий. Понесе, а там і не чується, як вітер стихне, і висиплються козаки і свого табору хмари, попадають з неба, одні просто на польські тортури, Другі на Весла Галер, треті виваляться на кримські базари. А хто впаде й визмір у турецькі гранітні кар'єри? І тоді прощай, прощава усе, як і звалось. Не стане вже більше ніколи на Україні ні наливайка, ні його війська, голоти з солоним іменем Козаки. Лишиться все хіба що у споминах ярів та байраків, шипшин та могил, у сухих псах. По свистах сумних овражків. Що за чортівня лізе в голову? подумав Петро і погнав коріпочку, згорбав табір до Наливайка. Як убитий Наливайко спав. Його Джура Семен Оливка відганяв від намету розбурхану сірому, що в вимагала гетьмана. Оливка відганяв сіромах на початку голосом, потім шаблею та коли побачив, що з нього нічого не виходить, витягнув з воза дишло і закосив нетяг попід ноги дишлом. Клянучи Оливку, розпашілі дядьки і хлопці мусили відскакувати над дишлом, аби воно не поперебивало їм ноги. Та від свого не відступались. «Дай гетьмана хоч умри, і саме в цю мить хоч сконай!» Оливка розкручував дишло з поперед себе колесом, і нетяги, лаючись, тюз, каже ще повбиває, підхоплювали з землі шапки, відскакували, відступали, і з усіх ніг кидались бігти назад під горби, де старшина і полковники ділили татарських коней. Не встиг Оливка здихатись одних, як прибігали другі. Те, що не ливайко спить, те, що не спав тиждень, обходило всіх. Тоді розлючений Оливка заходився гамселити дишлом попідряд, хто потрапить під руку, і бив уже так, що наливайківцям по-справжньому перепадало і по крижах, і по плечах. Оливка розлютувався не на жарт. Хтось із сіроми бувало вихоплював до джури шаблю, та побачивши його червоні як головешки, недоспані очі, скреготав зубами і чорно рушав туди ж, куди топотіли усі. Під горби, де роздавали коней. Біля намету стояла діжка з потопленими гедзями, і оливка, аби не заснути та не звалитись, час від часу устромляв у діжку голову і, не дихаючи, тримав її там у воді, аж поки в голові не починало блискати. А коли починало блискати і колоти, і ось-ось мали луснути очі, виривав її з діжки і якийсь час непорушно, ніби оглушений, стояв. Срібним дзюрком по оселецю, а з оселецця по вусах вода затікала йому під сорочку, і оливці ставало від того легше. В таку мить мідна оливчина голена голова блищала на сонці, як булава. А з-під горбів шуміло і вирувало. А звідти вже чувся не лише лемент, лайки та крик, а й брязкіт шабель. Коли дійшло до шабель, подумав Оливка, добра не буде. Ще пересічуться скажені замість того, аби тихо-мирно розбитись на десятки-сотні і так спокійно стояти. А десятник чи сотник тебе спитає. Був у тебе, приміром, Іване, який прийшов до Неливайка, кінь ще не було. Ти прийшов із конем чи без нього? Ага, без нього. Тоді ось тобі кінь. Так ні. Товаришеві дали молодого, а мені припадистого і старого. А тому дали навіть два, про запас, а мені лише одного. Та й той необ'їжджений стригунець, а коли я буду його об'їжджати? А я ж бо пристав до Неливайка майже на рік раніше за Івана? І ви, пане сотнику, після першого ж бою, як тільки прихопимо коней, обіцяли дати мені вибрати якого схочу? Обіцяли. Так чому ж не даєте мені вибрати такого, якого я вибрав, а віддаєте його Іванові? Хіба може через те, що Іван молодший, а в мене зубів нема? Так у мене зубів нема не через те, що я старий. Я не старий, мені сорок сім. А зубів у мене нема через те, що мені їх у цьому ж бою татарн палицею вибив. Бачте, як щоки розпухли. Що говорити не можу».